ده موسی علی السلام واقعا په اوله داوا تسلی مبلغ غو تفصیلی واقعا کلی وا. شي د موسی علی السلام واقعا بیان کول نو دا غیب په تناظر کې دی د آیت نمبر 157 الذين يتبعون الرسول النبي الومي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه و الانجيل ترغيب اطاعت الرسول تورات د دې پیغمبریتاته نو اس قلیه یوهناص انی رسول الله علیکم جميعا الذي لو ملک السماوات و الارض لا اله الا هو بیان د مسئلے د توحید ایتات د رسول که نو د دنیا د وروړي دا مساله چې لا اله الا هو نو دا بیان د توحید قل و ورته پیغمبرایا یوهناص ای خلقو ان رسول الله الیکم جميعا ذ دا الله را گلی شیم تاسو ټولو ته دا الله رسولم تاسو ټولو ته دا دا یو وهم او سوال جواب چې د یهودو او نصاریو خپل خپل پیغمبران شته کنن نو ستامنه لته ضرورت یا یوهنا سی رسول الله الیکم جميعا یعنی عمومه باث د نبی علی السلام بیانای پیغمبر بیوید خپل زمانه او دا پیغمبر ده, ده, ده با صد چله دی کی عموم د ټولو دا پار دا بها ما خای مائی مساله سره ورې دا الزی لو ملک السماوات والارض دا مساله ده او دا د الله رسول الله څنګه ذات دی الزی الله ذات دی چې لو هو اغل له ملک السماوات والارض با چید اسمانونو زمکو ده او مسئلہ دا پیغمبر دا دا چه لا الہی اللہو نشت دے حاجت روان مشکل کو شا لائق دے بادت و بندگی سیوا داغنہ دا یو ہی جمدی کول کئی و یمیت و کول نفا ایمان روڑے بللہ پا اللہ و رسولی او پا رسول دا اللہ نبی چه پیغام روړون ان کے رسول الله را لے گلے نبي خبر ورکون ان ورسوله پر رسول پیغام رسان د الله ان نبی خبر ورکون ال امیه پاک باز پاک باز هغه پیغمبر یومنو بالله چې پخپلې میمان د الله وکلمات یو د الله په احکاماتو پیغمبر پخپلم په ایمان دی د الله په احکاماتو زکا وی پیغمبر لا دومت نمخ کې پخپل وهی او پ خپل احقامات تو ایمان اول ضروروری اوتتهوهو ته بداریو کې د دې پیغمبرلهله کوم د د پاه تهتهدون چې تاسو پهدایت شه می نقومی موسا اوتون یدونونه الحقیې و به یادون د خبرو کوي پغمبر اعتاعت خو به ایمان روړل نه بلکې۔ د دې پیغمبر د دې کار د دې مشن د اعلان ب جوړې د چې کوم پیغام وروړې لا اله الا الله د دې داعان به ولي وګوره د موسی عليه السلام قوم کې هم د وسي داعانو کنا ومن موسیٰ اور بازی ده قوم ده موسی او بازي د قوم د موسی عليه السلام نه امت دنیا ډلوا يهودو بالحق چې بیان به قود حق يهودو بالحق ا يدرون الالحق رابلل به خلق حق تو بیا او په دې به دا خلق برابرول یعنی د خلق فیصله بم په دې حق باندې کوله تانا وقطعناهم سنت عشرت اسوات انماما دا ذکر دا انامات وب بن بنی اسرائیل تذکر بنام وګور بنی اسرائیل باندې نعمتونه کړو کله کله چې اغوي کې امتو یهدون بالحق و بیادلون دوکارا پگیو. یهد دعوت حق و دویم اقامت حق. یهدون بالحق دعوت حق ده. و بیادلون اقامت حق. همه دالله ده دا کتاب دعوت کهو. و بیادلون امه الله ده دا کتاب اقامت کهو. نظامیم قائم کڑیو اقامتی دین. او هدایت بیانیم کهو. نوچه کلا دا دوکارت بکول دا دو بنیادی کارون دی دعوت او اقامت نا اللہ رب العزت پیداسی کسمه ناماتو نو تذکیر بین نامش وقتانا هم او تقسیم کریم انگدوی اسنتی عاشر اصباطن اواما دولس اصباطن خاندانون اواما چه ڈلی ڈلی وی دولس خاندانونو ڈلو کم تقسیم کریم نیسا مطلب دا تقسیمول دا نعمت سنې مت نظم ولې جوړک دا نظام دا نظمې برابرو هر ډلې خپل مشرو خپل نظام او سیستم او تنظیم د اشاره د یو تنظیم یو سنته اشاره ازباطن اماما چې دا چې خپل مشر معلومی یو نظمی سيستمي واهنا الی موسی او وحی کڑی و منگو سی موسیٰ السلام دا از اس تسقاہو کل چھ دو او طلب کڑی وی طلب کڑی وی دا دنو بو قومو دا دا قوم دا بلنیمت و تمویلیو چیان باس بیاسا کل حجر او په پا فلامسا سرا دا حجر گٹا کانی نو فن بجسد من هو نو لگی لگی روانشوی دا دینا اس نتا عشره تاینا دولس چشمیں فن بجسد دا چې نو اون دیو کې دا څنګه مناکیش دل تا غیب تدی حالت ته اشاره د بقره کې فن فجرت هغه نعمت په تور او حالت وه چې ری شی وی دی هغه اخیری انتهایی حالت ده قد ال ما کلوا ناسن یقینا په جندل او هرې ډلې مشروب خپل ګودر وګورنو یو نعمت نظم مه ولا برابر کړو تنظیم برابرو دویم او غسې ې له ورکی او دریم قداې مکلونااسې مشربه هم دادا دا چې کارې ټول په یو منظمې طریتي سره د دی ته منژمنټ ووي که نه خداالې مکلناې مشر هر چې خپل طرف خپل ګدر په یو ن من سرار سرهما اول لاې او سوره کده مونگ با دی باندی او ری از او ری ازم پی سوره که وان زلاله ملمنه و سلوه پیدا کده مونگ دیل پارت ترنجبین و مرزان سحراک و تمویریو کلو تو ای بات مارا دقناکم دا پاک و حلال و مزیدار و آغا نا چونگ در در کدی دی وما ظلمونه دی ظلم نو کده مونگ سرا کمین نو کده زمونگ پاگا من سلوه و خزانو کې ایکي کمينو کړ چې نه ډېرې بيزايا نیولو سباله خستل مونږ له کمينو نک ولیکن کانول لیکن ود ينه فسوم يظلمون بزان باندې ظلم کوونږي په ځان باندې کړل وای ذقيل لمسكنو هذه القريه دوست تذكير بنقم ده عذابونه کله چې دقه دوکار برې خپل یا دوهویل الح قوبي یا دلون دا ذاابو مستق شو نو د د ذاابو تکره ده وای دا قله له هم کله چې ورتو قله له هم کله چې ویللو شددی ته اوسکونو ساح دلقیت ته پهدي کلي کې وکولوښرا م نهاد دی نه حهشيتون چرته خوښې خو چې نه نوځ نو قلو ووا ختون کلما چې ګنااپې ماپ کېږي استپار رووایم تحت به بهځو هغه کللیما او وذ حلل بابان نوځي دروازه دې خار د سجدن باجزه نخفلكم بخنه وک تاسو سختيات کوم ساز جنمون غناونو او سنزيد نو سيني نظر چې بدله ور کو نه کانو ما هدين وتا خودي سو فبدل الذين ظلموا منهم بدل ك یا بدل په معنا دا قال او یا کسانو چې ظالمان ظلم کړو مينو د دینه قولا ونه وي او وي ونه غیر اللذی و اخذ غیر اللذی او ویغست غیر دا غی نقیل لهم چه و تویل شویوا او غیر ویغست او دا اللا غی بدلک نفار صلی اللہ علیہم رو لگمون من سما عذاب کرک جن عذاب کرک جن عذاب تاوی یعنی عام وابا چه طول قوم پی اختشی لکه تعوون و غیره رو لگمون بدیبانی رزن جن عذاب من سما د اسمان نا بې ماده دی ویږي کانو یزلی مونہ چې دی ظلم کوون کې انکار کوون کی وسالهمن القريه التي كانت حاضره البحر د تخفيف دنیاوی باندې واقعا صب ساب و صبت د دنیا د عذاب واقع بیان او د دې تعلقم دا اتباده ما انزل سر له وګوره دغه بني اسرایل ای تبېونه کړ الله مونې کار ونه کبدا خالی پورد دی اوکو نو دغی وجنا دی دنیا کې د عذاب مستحق وسالهم تطوس کد دوینان القريه الذي فباردغ کلی والا کې كانت حاضرۃ البحر چې و موجوده د سمندر په غاړه په کنار د سمندر دا اغا مقامی ایلا الهی الهی مقام چې و تنن سبا عقب داوود وی دادا خلیج اعقبا سر کرده دغل تا دیو سیدل سمندر بغار حاضرت البحر او واسعلهم ولی وی دوی نتا پوسو کا زک دوی داخ واقع پا ٹولا چه نظم ان پلار نکن خو خنزیران شادوگان ندی جوړ شوی واسعلهم دا ولی لوٹ شوی اوس التهپو که د دونه په باره دغ کلی والله کې تیکانت حاض رتل بهر کله چې مووجو په کنناره دا سمن ازیادون کله چې دوی زیاتتییکړه په سبې د خالی پررض استاتی کله چې براتلودي ته حيیطو هم د غمایان یو مسبب هم, هم پرو د خالی د دوی شه خکاره ظاهر امتحانو خالي با با با. و... با روز باندې نیسه نو با ورځ بد سمندر په ووبو پس روانو و یوم باو و یوم با ورځ لا یثبتونا چې د خالي دیبد خالي روز نه کولا یعنی د خالي روز بنو و یوم با ورځ باندې لا یثبتونه چې د خالي روز بنو نو لا تیم بیا باندې راتل داسې خکارا ووبو خوخ کارا بداجینو کذالیکا کذالیکا یا دماغ کې سرو لگا لا تاتیم کذالک نبر عطل دیتا دا مایان کذالک دا غصی خکارا خکارا یا کذالک خبر دا رنگ دا نبلو هم از مایش کومون پا دیوانه بیما دا دیو جی کانو یب سقونه چی دیو نافرمان دا لا دا حکم دیکی نه نافرمانی وا نالا پی دا امتحان و کورگو یه گوری چی دا نافرمانی سمره دا پا خدا که کچه دا ویز قالت امتون کلچیوی وی لمهته عزونه قومن ځکه دایانو اووی منیکل کول لکه دا م کو هیلی م کو چلوونه م کویکار م کوئ طبباش نو دوه مډله پ کې وهغا ش خپې ډله او بس خپل کار به کوي تاسیزانان سړی کوئ نو درې ډ یو دغه منکر کوون کې دویم د منکر نه من کوون کې او دریم چپ چې بس خپل کار ب نخپل هم نکاو دعوت نه یان المنکر اچھا چیکونه غیمنه کول مړ پرې د خپل کار بکي ازیزان ستړي کاوه وای اسقالت امتون کله چی وی یو ډلې هم د دوینا لمتا یزونا حق پرسته وی ولیواز نصيحت کوي قومنا قوم تعالی مهلكهم چلا اسمی هلاکون کی د دنیا کې او معذبهم یا ولعذاب بر كون کی د عذابن شدید د عذاب سخه اخرت کې یا به دنیا کیونی شي اخرت کې تاسف یا سيزان مستړه کو قالو ها پرسو توې دا مونږ نه هل مونږ کر کو نماز راتنه ربکم دا بانلټو ستا سره پتا که سبالا الله قیامت کې وې تاسف منکر نورات کړي نو وایو او مو فل ډیوټي ځوابداري پورا کړي قالو دیو توې ماز راتنه ربکم دا بانلټو ستا سره ستا سره وري وي دا اصل پایبانی کیسمل تاریخ کئ کی. چې بې ایمان او بې غیرت او د عرب تاسوم غیرت کړه وې نو تاسو نه کوي مونږ چې کوو مونږ باندې کوي ولعالم دې د پار د وې مفید دادا دا چې اتقون دی بچ دې د ګونا نا وګوره د دای د دا دعوت دا د فیدی یو فائدہ قیامت کې د د دا ذمہ داری پورش او دویم په داوت سناسه ی تقون خوری که نه کې دی چې خلک د منکر نهې شي فلم بس هر کله چې هیر ما غسل سره وب کې چې ننسیت ورکی کې د پههغې سره یعنی د دایانو هغهدعوت پ سا سر رو نه کو منې نو انجاینللهزی نه نوذا به راغې دا سر سره. بلما ناس ورگل چې دی يرګه ما هغه دعوت لر زو کېرو وي چې دي تنسیت کې د باغی دعوتونه ما نه عذاب راغ خوان جن الذين خلاصم کړه لا گسان نه هونانی سو چې منے کول د منکرنا د بدن اغا नाहीن اغا الله بچ کړه نو بل فائدہ دا شو دره چې کلا دنیا کې عذاب راځین الله ته اغا نه نمون کرواله بیا بچ گئی بچ واخذن الذین ظلموا ولا غسان ظلموا جزوا لهم عذاب بینیس باغ عذاب سپک بما دیو جکان یو مسقون شدینا فرمانی کوون کیو اغه دا نو امید عذاب بعیس نو امید عذاب چنی پای کی بیا د اخلاصی سلار نو وګرا اخذن الذین ظلموا نسو مراد وي دلتا د دینه مراده دواړه ډلی دي که کم چې منکر کوو هغه هم زله او کم چې چپو نه منکرې نه کوو لممتته عزونه قومن دغ خل کوم زلم اعذا یخه چې دواړه با شوفللم ته هو کله چې سرکشیو کلدوی اما ام داغسنا نوحوانو چی داغی نمونی شیو سو کوئی دا ظلمو به آزابیم بایی سن نمراد دقا چپ چپاتیو دا جی. او اغا دره چې چی نه علمون کرکو دا ای تسکر دالا زان لداشو دا داغ دوڑا دو لوزی کرو شدامخ که دا اغا امتون منهم لیمتا ایزون او چې کمو دا گنا کولنو فلم آتاو دا ای تسکر دا. علما تو هر کله چې سرکشي وکړه اما دا حکم ننونه وانه چې دا غینه منیشیو قلنا لهم وتويكونو شي قره دتن شادوغان خاصینه ذلیلو خار الله ته شادوغان جوړ کړ در ورو د پوری جم دیو بیا مړشو ویس سازنا ربک له بسنالهم او کله چې حکم کړ است رب چې را لیګی والله علیم بنی اسرائیلو بنی اسرائيل با نه يا اصحاب الهيل با نه سو کم چي لې کوي الهي يوم القيامه تر قیامت پورې مندا سیسو ګي اسمو چي سزا باور کوي دي تا سوال عذاب عذاب. سو غل عذاب بعد عذاب پدې بني اسرائيل با د دې د کرګوتونو د وجنه هميشه سوګدا سمسله توي چې وختن په وختن به دوی ذلیل کوي نو ټول تاریخ به یادارې کلب بخت نه سر کیو کلب یو کیو کلب بل کی کلب مسلمانان راوستل د ذلیل او خوار د نبی الله اسلام دور کې مدینه کې ذلیل او خوار ان ربک بهشکاستعرب لسری ولقاب زرغسن کې ضرور کوونګي د عذاب ده منکرینو توهین او لغفور رحیم بهشکاله خامخاب خون کې مهربان ده په مونونکو وقتا نام فی الارض و ماما دوست تنویر په ما سبق وقتا هم دوس سزا وقتا ناهم مونګه تسنس کړل دوی فیل آرد زمکه که ډلې دلی دلی دوس عذاب مخیصو راغون کلیو د دوی نظم برابر کلیو او سی سکڑ تس نست ٹوکڑے ٹوکڑے نو دا عذاب شو دوی دادی کرگو دونو سزا وقتانا هم فیل آرد تس نست کلیمون دوی پز مکه که اوماما دلی دلی منهم اصالی هون بازی پکی نیکان دی و منهم دون دالک آو بازی ددوی نا سیوا ددین دین دینی بادان و بلوناهم او آم امتحانو کمم بدیبان بل حسنات و سیاد پا خوشالو تکالیف لالهم دی دا پاره ارجیون چی رو گرزی طول زندگی به زغی امتحاناتو تسنس دنیا کې دا طول تسنس شوی دا ټول دنیا که دا سی چې چی نه نلگه چې یہود کم کم زیپ راتی دی دا خو اللہ را بلعظت ولو اس بیا عذاب ورکی نو دا عذاب دا پاره بیا یوزه تا راغون کرد اسرائیل دا خو دا دنیا ر یهود خو دلته فلستین کې دا تاریخ لکې چې ټول ای یا دو فیصد نو دا اوچو دوونه ډیر شو دا د دنیا د کم کم ملکونو د یورپ نه راغون کړیش دلته آباد کړی شو دلته ورځم کې وغستش په دییت چې ګریټر اسرائیل جوړو خوااصل کې ګریټر اسرائیل خواب خو بیا نهپره کېږي خو دا به چې هغه محدی او ایثال اسلام تی را غونډی ایثال اسلام خل په من بعد د خلفون په خل په من بعد خلف رال د مشررانو نهباې خلف نه اهلهکششرران خلف نهحل ووررس کېتاب چې وارریستان شو د کتاب د امبی کتاب ته میلاوش دا په دی باندې او سرت کوي د یودو په قویقببی باندې رد کوي. چمن خو و چت خلکیو د امبیاء اولادیو بزرگان نیکان و چت خلکیو الله رب العزت د دې په دغه داوی باندې یو درې راد کې درې ا بیانې نو فخلف من بعدن خلفن رالل د دې مشران نه بعد خلفن نا اهلک شران ورسول کتابه چې وارسان شده کتاب د امبیاء حدیثو کتاب زرا یا خذون عرزا ھذا الادنا یا خذون دی پسند کیو اخلی عرزا ھذا الادنا سامان سازو سامان د دی دنیا ادنا دنیا دیوی د کتاب خاوندان شو او فزید کتاب د دنیا ساز سازو سامان واغش وګور عرزا ھذا الادنا عرزا عرزوی رکیگی پا حرام طریقه بانده شیح حاصلول زکی ده دیگه ساده و سامان دنیا تا عرزو بی پا حرام طریقه یا کتاب خزون... <coughs> ملاو شو قدیسو کلل پا کتاب د عمل پزه التا یا خوزون آرده هادل عدن پا سنکی اخلی حرام ساده او سامان ده دنیا او بیام و یا قولون سای اغفر لنا وی زرده چمونتا و بخنوشی یاسین د تاكيد د يقينا منتبه خنه ويشي د اغه قول باطل له فدي ولا الله رد سردا دون کر کوتونو امیدوار د مغفرت او جنت دي دوی سيو فرولنا الله رد کای درې رد یې کای ویاتهم کی چر دراش دویتا ارازن دغس امغازن مثلوه دغس حرام مال نور نور ولا حرام راشی ارازون میسلو ارازون حرام مال میسلو ددی پشان نو یا خزو هغه بیا خلی دی بی کیسبد منی کی گینا مخک محرام کڑیونه چ سونا حرام نور رازين نو نور کای د طبیعت جوړشه و د عادت جوړشه و ابیامسه و ایغفر لنا اسردونا ګورا دی مون تبخه نوشی الله و کارم د حرام دی بخنه واړه حرام سره بخنینی کی اول قول د دیختو د قول اول رد علم يوخذ لي ميثاق کتاب آیا نو هغه شوي د دینه وعده په کتاب کې چې الله یقول علی الله الا الحق نبوی با ل مگر ثابت خبره و در سومه او دوی لستوا دا خبره بری کتاب کې کتاب کې دا خبره لستوا کتاب کې وا او وته وی لشي چې په الله باندې ثابت وای دي چې الله باندې کومه ثابت نه وي هغه شیل شروع کړه افترال الله حرام نو دا حرام نه ځان نه حق مسळा بیان پرېخو شرکیات شروع کړه خرافات بدعات شروع خو دار الاخرتو کور د اخرت خیرون غره دي دا کسان دا پاره يتقون چې د الله نه يريږي نا فلا تاقیلونو ولی اقل نا کارنا رئے نا دے او را دیوکا سا یغفر لنا بخن برات کی اللہو یا کتاب که چه وعدا وا ہم برقلس کتاب کې وعدا وا چه لا یقولو لا یقولو الاللہ الا الحق حق بواه اگا مغفرت دا حق په بیان کې دا تاسو حق اونوی نو مغفرت سنگوشی اسے داوا دا اسے با بخلی که جنتیان بھئی والذین یمسکون بالكتاب وَاقَامَ و اقاموا الصلاۃ د دې په مقابله کې د نیکانو تذکرہ وګور به خنه د چا کی ګیرا شه د تو چې حق پټی نه بلکې والذین کسان یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاۃ ا کسان د مغفرت قابل و لائق دی یمسکون بالكتاب چې مانګولې لګې په کتاب باندې علم او عمله هم تماسوک بالکتاب د علمم کوي او تماسوک بالکتاب د عملم کوي علم ان عملن دوا واقامو صلو پابندی د مانزه کوي نو جواب محفوظ روباسکان ولذین ماسیکون بالکتاب واقامو صلا نو هم المسلیحون دا مسلیحین دي مسلیحین دغی چې تماسوک د کتابه علمنا ملنی او اقامت صلی د دین پابنې صلات ذکر کو پور دین تمورات د دین پابند وب پا کتاب اله من ملن تمسک ده دا مسل힝 شو او ان به شکمون چولانو زیو اجر مسل힝 نزایکو اجر د مسل힝و دی خلقو لورکو دی د مغفرت قابل لی نو سیغفر لانا مستحق دادی نا چتا استویلو حق به غم پرخ دویم رات ویو سکی تا سوائی سیغفر و لنا و نوائز نتقن الجبل فوق هم که انه زلط وزنو انه واقعون به هم تا سوائی چه مغفرت کی گیا ده مغفرت قابلیه نبیه دربانده اللہ کوئی تور ولیو چتاو سوگ چه ده مغفرت قابل لائی که پس, پس, پس ای پس ای اللہ گرو ننو چتای دادا ای قول رد داغر دربانیو چت شوئی د دلیل دی چه ده مغفرت نیه قابل و ایز نتقن ازرفانا نتقرا بخاري معنا کړي در افانا کله چې مونږ د به خرو چت ک غر هم د دید بره کانو گویا کې توه ذلتن چتره دا نتق دا سید به نه رسلو دوی د به نم در بسرا ويس کانو ذلتن گویا کې توه دا چتره بره سم چت, پسم چت. و زنو او د دوی یقینو شو چې انه واقع هم به دا غار واقعې کېدونې پریتون کې د په دوی نه الله ته و خو قلناله هممونږته وې خصو معته ناکم اویسی غسه چې مونږ دله در کړي ب قووت قو قووت نه به عمل پوکې او یاد کې مافی هغه چې پهدي کېدي تدری شوو کې بایانې وکې وکورو بیان لا لمد د پاارته تقون چې پرزګار شو دویې ی غ وادم نه د پوره کړی یو فرله نه. مغفرت خواله کی چې چه وما سیکونه بالکتابی دویم دوی سایوغفر و لنا اللہ وی بیا بانگر و لیو چه تو خونا فرمانیه ده مغفرت قابل نیه وای ویده خد ربو کمیم بنی آدم من زهوری مزوریت و آشد و ملا انفوسیم لستو بی ربکم قالو بلا شایدنا دا درم قول درم رد دی پدی قول دویم چې مونږ له بخنه کیږي الله وئی په عالم زر کې مې درنا دلس تو ربکم وعده غسه دا غم پوره نکړنو او وادم نه دا پوره کړې څنګه وبخنه کیږي ال تا خود توحید وعده هغه وادم نه دا پوره کړې نه دا مغفرت قابل ني هي نو واید خد ربک کله چې هغه شته وساره بنی آدم د بنی آدم نه من ظهورم د دې شاگانو نه ذریه تم د اولاد نه ادخل ربکا من بنی آدم اغستی واد دا بنی آدم نلت بنی آدم ذکر دے مراد تا آدم دے آوہ چه اغستی وادا ستارب دا آدم علیہ السلام نا من بنی آدم من بنی ظهورهم یعنی من آدم من زہری ہی. او آوہ چه اغستی وادا دا آدم علی سلام د شانه ذوریتهم او د اولادنم د د شانه د اولاد نه واده کې راځي چې الله رب العزت آدم علی سلام پر ش باندې نامان واديانان کې دارنګ عالم زهر کې پر ش لاس راخ کا او د تمام انسانیت کې قیامت پوری بې دا آدم علی سلام د شانه دثرو مېګو په شکل باندې میدان کې پریوت ارواح ارواح نو من بنی ادم من ظهورهم يعني دا ادم عليه السلام د شانه زوریتهم د اولاد نه الله وا دواش او دی غواکلان په سیم بخلو ځانونو په ځانه غوا يعني چې په ځانه اقرار ته و آې رې کوم آیا زستاڅو رب نیم خالوودې بالا ولین تمبی شااهد نه موږ اقرار کوو شاد نه اقرار چې تم ربې دا پاران تقولو دا والله واده او وادم واغسته د د پااررانتهقوللو یو ملقیمتې ان نه کو نه چې بیا نه چې ددې واده نه نه خبرو واغاشته ده. نو دا غستل دې دا پار دی چې سباله انکار نی دا واده خو یاد نه د سړی ته هغه څه شوی دا ځکه قران ذکر وک انبيو یې کړه دې خدا دا ک یو سړی ما ما یاد نه لکه کدا نن سبا ملحدین نو لیبرل سکولر څنګه واده مونږ ته نه یاد مو وایو زمانه زمانہ ډیر شوی او دا هغه دور کې هغه شوي چې ته پهیس نه پوه دینا خووا او اوس دنیا ک روح جسم یو ځای شوی او ته چې پیدا شوي نو تا د مور پیس کړ خو تا, تا یاد دي د مور پ چا تا یاد چاته نه یو هغه جایت والا دوررو چې غټ پرټ د پ کالو ماشوم به اون ب پیسکل شریت کې خو دو دو نیم کال دي که نه نه چا تهیت خواری او وی جما سکلیدی خو چاته من نو د دنیا د دو دنیم کال او د عمر اغه پیس کل چروح جسد واړه یوځه وغاتاتنی دیاد نو د عالم ارواخ او ادب ته شي نو الله سوکله داغه د دا پاره د امبیو سلسله شروع وکړه د کتابونو د انبیو په ذریعہ د دغه واده یاد د پاره الستو بربکم قالو ولا شاید مو اقرار کو او ان تقولو یوم القیامت اینا کننا انها دا غافلین دلتا فعلنا زالکا دا کارم دا دیده پاراو کو چه ان تقولو اونوا یوم القیامت قیامت پورز چه ان نا کننا انها دا غافلین من خود دا دی دیوا دینا نا خبرو او انبیان بیاراو او تقولو یا اونوا یا چه انماش رکاباونا شرک کڑو زمون پلار نیکو من قبل پخوا وَكُنَّا او و کنا ذریته من بعدهم او مون خو اولادي او دغه بعد ای پسه روان مون پسه پوي دوه بس پلاني کم یو کار کو او تقليدا ای پسه روانو نو مون ولي پديني ولي کیو نو وای داسبالو نو وای نس مطلب داسر اصل او تقولو یونوائی چه نماش رکاباؤنا من قبل وکننا زوریتم من بادهیم نم باعثنا الرسول هم بیام رو چې هم بیام رو لیگل چه سبال دینکار نی او الله سبال چه اپا توحلکونا اللہ تمونگ حلاکے اپا توحلکونام تمونگ بما فعال المبتلون چې کار شورو کڑے و باطل پرستو شورو آوی کڑے و منور پس تقریدا روانو نوسم دا ایparagraph نیسه نو یم بیا مدار لهګل شه بیا دا خبره ني وکذلک نفصل الایات کذلک الذلک د دیوجن د دیوجن چې دا غا وعده سړی تیا دی د دیوجن نفصل الایات په تفصیل سره مون بیانو احکام یا تونا ولا اللهم دې لپاره ارجون چې دی رو ګرځید د شیئر کنا او د آیات تونه ول تنبیه او یاد دهنی شي وَاذْكُرُوا عَلَيَّ نَبِىَّ الَّذِي آتَيْتُهُ نِعْمَةً فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ دا سلوورم رد, درینو سلورو رد ده ده دی درینو سلوورو خیال مینو سلوور رد کول د دې په دې قول چې سيو فرولنا سيو فرولنا بخن وبكيږي الله وي وادم د حق بیان هغه سه وومنکه دویمتا سه بخن وبكيږي نو غر دربانې ولي او شو درم تا سنا علس وادا غستې شو داغي پاسه مون سات نصلورم واتلو علیم نب الذيات انا اتينا آیاتنا فنسلخ من منها فادبوا الشيطان فكانا من الغاوین وروشنا لرفانا وبهوا لكن اخذ الى الارض وطبع هوا فمسلوک مسل القلب کتا سوی چ سيو فرونه بخن برانه بخنا براتا الله نو بیا دنه دا اسپی ولی جوړ شو مولیا نام شو او دا د خلاف د کنه جسیو فرولنه ای حق پرې خو دنیا پرش نوتلو علیہم د سلورم ردم ده او ور سره دا مثال ده په داوی ثانیه باندې د دا دویم داوی سره تعلق لري دمه دا سوا اتبعاما انزل الله دی مولاهم اتبعاما نزل الله او نکړه نو الله تسپه جوړه و اطل عليهم اولو او ده يهود مولاو اولو البدوي باندې نه با خبر دا کس اتي نه وایا تنه چې ورکړې ورتموږه علم د خپل يا کتاب مولو بلهم بين باورا شان نزول کې ویلي کې فان سفن صلخمنها نده اوت د دې الله د دې آیاتونو د علم نه ان سلاخ من الايات ستوي ان سلاخ من الايات ویلیکیږي ترک العمل بهاب دا ان سلاخ الايات د دې علم نو وته ني په دې عمل پرېغو فانسلخ منها هو د دې علم او آیاتونو نه عمل پرېغو فادواو شیطان نو ورپسې شو شیطان اولګې دورپسې شیطان علمې کړی او دا علم پا تقاضا باندې ده جون نتیره نو بیا شیطان ورپسیش شیطان اتباه شروع فا کانا شو من الغاوین دا سرکشو سرکشو یعنی د مشرکانو بیدتیان نش شرکو بیدت پا کراه ولو شینا کچری زمون خوخوی لرفاناو بیها مون با پورتکڑو دے بیها پا اتباد دے یا تونو پا عمل دا یا ایلم باندې چیکلا دایلم اتېبې او د ایلم عاملي نه لا بسړې پورته کئ عزت ولر ورکی او چیکلا دا فریری ولیکن واخلد ایله الارض لكن دم اعلان کو دنیا تا اخله د الارض ملان یعنی زان په دنیا مطمئن کول یو خو دنیا دا خو بسړې خامخه خا کوي و اخلد الى الارض دو خلود نه یعنی غزم کو دنیا ہمیشہ شیو غن دا مطلب چې ہمیشہ نګنی او د ضرورت هدا باری نه ده ته خلود الى الارض نوی لیکي د اخلد الى کو د مقصد کړه دنیا او توا حوا او روان شوق په لخواش پسی علم نه چې سړی نو بیا خپل خواهش پسی روان شي نو شرکیات به دا شروع کیږي ګن بیزتی تی, تی جوړیش او زداسی مولا مثال چا کی دا خویونه یو فن سلاخمنه عملنی بل اخلا دل الارض دنیا تا اصل شی وئی دنیا پرش او دره متبه او خواش به روان شي شرکیات به داد شروع کی نو فمسلو ک مسل دا مولا بیا سپهره څو so, خبرې شو یا ان سلاخ من علایات په کرایش دیم خلود الاله راج بل اتباع هوا راج دا درېس بده نه چې کوم مولا کې او ندا بیا په هم سلوکه مسل القلب عمل دنیا پرستی صرف دنیا مقصودی او شرک بدعت کئ نو په مسلوکه مسل القلب دا سپره په مسلوکه فد د کومسل فشان د صفت د سپیره د کې پیدا شو پیداج خو نه ده ځکه خو انسان ده خو سپ په مثل د سپیشو شو سل کال باشان د صفت د شو اتبای حوارای د مولا القاری حواله مونږ ویل وکړو اوه چې من خلاف السنه هغه مولا چې د سنت خلاف کوي به داو کې اخې وکانه ف ظاهې اگر چې په ظایر کېې ډیر سافوت مکرمندن ناز د خلکو په ډیر معاضزی نو بیا هم هو خصو من کلل د سپینم به تر شو په مسلوک م سر کلل د پشان د سفت د سپی دی او سپیک کې دا کار او سپوک بیا سپیکنه یو آم سپی ده و یو دا سی لیوانی سپی نو دن آسا جور شو لیوانی سپی دا لیوانی سپی ولی ده و گوره دی نمالو بگی این تاحمل علی یالحظ او تطرکو یالحظ که سواتوه اومم غاپی او که تنوه اومم غاپی نو دا لیوانی سپی چی اسی غاپاگی دا د تیم داشی چې د دا قرآن سنت خلابی دی با غاپی حق پارستو پاسه دا د سی پیسی پت دی کتوته سوي رات پکه همم غاپي او کته پيرات نه کې همم غاپي حق پرسته خلاف کوي <coughs> ان تحمل علي کتو حمله کې پد نو يل حس د ساساي يل حس لهس دا سپې چکل ناسي اي جبيريستي دا جبيريستي او ساساي د تسوي لحس نو کچره تا شڑه ده راته ده حمله که پده اومم یلحظ ساساوی ساسا او تا ترکھو یا پریده دلانو یلحظ اومم ساسای ده دلیوانی سپی او ده سپی کار دقه سه اغا باطل پرس مولا اغا بیدتی مولا ام دا کاری ده با ار وقت جبریستی حق پرستو پس غاپی با وی ذالک مسل القوم اللذین کذبو بی آیاتنا علا کدابا سره مولا سرپ وی نه یهودی مولانه ده ذالک مسلو دا حالت دا قوم ده اللذی کسانو کزو بیا یا تینا چه درو جن زمگا یا تونه گرنه دی عام شو آم هر آغا سو چه دا اللہ دا یا تونه تگذیب که یه دا صفات پکی پیدا شی نو دا سپیده دی وجه نه تبری دا مجاهد قول را نقل کرده ابن جریر وی و هو مسلو لذی يقرأ القرآن ولا يعمل دا مثال دا غچاره چې قرآن خوې هو مصلو لذي يقرأ القرآن ولا يعمل به چې قرآن وې او عمل بنګي نو دا دا, دا غا مثال ده دا مثال شد دغه مولا د دی سړي او فقصو سلقصا بيان ورته او کا القصص دا بيان دا مثال لالہم دیدہ پارا یا تفک کرونا دوی سوچ پہ کرو کی پدے کې سوچ پہ کرو کی خپل پل زانو نسم کی دسوی والا سفات زان کے پیدا نے کی دا مولیان تبصیر و حلمانی دیکری دلتا چیاننا علماء سوئے اصو و اقبہو من ذالکا دې امت و ددی دور اغناکار مولیان اوائی ان علماء سوه ان علماء سوه اسوا علماء سوه د دیومت اسوا او اقبح ا ډیر بد او قبیح دی من ذالک د دینم دینم بد تر نن وګرا له بدت شر بدت کې اختئی د حق خلاف کئ دنیا ته ميلان دے دنیا ار صدر صد دا دنیا لپاره کئ دارن انسلاخ من ال آیات نی قرآن ازدک نیوی نی بیان کنی پی عملو کن اوی تبای حوا پا د ده شرکیات بیدا تو ٹای که غستی ویده دینام بدتر سامسن القوم اللذینا بد بد د مثال ده قوم آکسانو کذبو بی آیاتینا چه در رو جن گنی زمگا یا, زمگا یا تونا بد گنی او دا غا مرقات حوالا ما ویلی ده ملالی قاری داو من خالف سننا ایینکانه ف ظاهرې مضن موط بند مکره منه انډنا <النَّاس> من خاه په سونه د سنت نه خلاب کوي بیدی دی وینکانه فظاهرې مضن اگر که په ظاهیرر ځانډیر ډولی کړی دی او مط بند خوشبیانې لګولی دي او مقره من انډ نه د <النَّاس> خلکو پهنیزی زتمنډې غټ موی شب دی خو بیایان په وفل حقیقتې۔ نجس و اخس من القلب دا نجس پليته د سپینم بدتر ده د سپینه بدتر نوصا مثلا مثلا القوم الذين ډیر بد ده مثال دا قوم کزو بیاات نه چې د ورځې نه غنلی زمو یاتون وان فسوم او وان یا کان یظلمون خپلو زانون باندې ظلم کوي فزان خپل ظلمک ميهدل الله و المهتدی دا دا اولی دعوی سره تعلق لري اوله داوا تسلیم مبلل خار کلا معاشره کده سے خلق دے چی سپی د سپو کارونه کئ سپی دی دنیا کوم شتا غپی آسی به نو دای ته وای تخپل دعوت جاری سات میاه دلاو چاله چاله توفیق ور کی نو فاول مهتدی اوا با ہدایت ہدایت یاوی ته ہدایت قبل اون گئی ابا لاروالی ومان یزلی لو چابانه چه مهر دا گمره وی فولای که دا کسانم هل خاسرون دی تاوانیان دی ای بینمانی ولقا زرالان جهنم کسیر من الجن والنس ولی نمانی گمرهان وی جهنم تمام سوگزی کنه جهنم بسکی اما پچاڑا کول غواری نو داغا گمرهان بالتزی نو زجر او تخویف دی ولقا زرالان جهنم یقینا مون پیدا کړی دی جهنم د بارا تاثیره مینه الجنوالین سه ډیر د جناتو انسانانو انسانانو جناتو کې ډیر جهنم لپیدای پزور الله بوزی جبرن وې نه کنا لهم قلوب لا یفقوهون بها جبرن نزی خدا و جراته د دې خپل عملونو نه دیجی لهون دي د بارا قلوب زړونه اقلونه اشتغل یاقلونه به لا یفقوهون بها سوچ فکر نکئی په دې باندې پدې ژونو کې سوچ وکړنه قرآن دینیزه توحیدی ځکه ولاهما یوند د دوی سترګشته خلایو سرونه به ها حق بنینی ولاهما ځانوند د یو غونشته خلایسمونه به ها حق بنوري مطلب اغا اسباب د فهم ځان لبيكار کړی دی د اسباب د فهم زړوسترهږي او غونم ولای کدا کسان کله نام پشان د ډنګرو زناور دی بلومزول بلکه داغی ندی بطر بلهم ازول اے بلهم اجحل داغی نم غد جاہل نا پویا وجه صداوی اولائی کدا کسانو ملغافلون دی دی غافل او بے پروا دا غافل دا غفلت نتیجه دینو بیت دنگر غوی جوڑش وللہ الاسماو الحسنا فدووه بیها دوس دعوی دا توحید آغا درم دعوی د سورت توحید اورد دا شرک وللہ اے او خاص الله الا الاسماء الحسنى مندي خيست خستانو فدوه بها واړې د الله نه پدې قرته ویوې اوتلو بو منه به اسمایي د الله نه واړې د الله بونو منو اوتلو منه به اسمایي او د دې آیات تعلق مخکي آیات 13 شيو داغه سره د مخکي آیات یعنی داوته توحید 13 شيو وسر سر, سر کې التوا <coughs> آیت نمبر پچپن او دو ربکم تزارو و خفیه غاره دا خپل ربنا نه جزیو او په رو اللہ نا غاره نو سنگو غارو وی داسیو غاره کنبت چو ولی اللہ الاسمالو حسنا فدوو بیها دا اللہ خیست خیست نمون دی نو اللہ نا غاره دا غپ دی نمونو بانده د الله د الله بنونو غواړه یا غفار بخنو کې یا رحمان رحم یا رزاق رزق راکي ل لله الاسماء الحسنى فضو بها وذر الذين يضد كسان يحدون في اسمائي چې کجروي کې د الله بنونو کې یعنی شرک اید الله پرمونو کې يو لهدون في اسمائي تفسير کبي لیکلي دی یو شریکون فی اسماءہی شرک اید الله په نومونو کې د الله په نومونو کې شرک د الله صفات بل ورک د الہاد فی الاسماء الله دارن د ام الہاد دے فی الاسماء چې د الله د نوم په ځای دعا کوي د بل نوم ذکر اللہ الاسمال خسنا فدوو بے ہا الله نوم نم او دبل پنم باندے غوار دی دیو جنا امام ونی فرم اللہ امام ابو یوسف نقل کئی شامی نقل کړي در المختار کی جل کی کتاب الكراہیت کی, کی, کی ان ابی یوسف ان ابی لا ينبغی لأحدن عن يدو اللہ تعالی الا بیهی ایب اسمائی وصفاتی دا جایز ندی مناسب ندی چې دا الله نه د سړې د بل چا بون مغواړي بلکې دا الله نه به الله پنوم باندې غواړي دا الله نومونه به الله ته په وسیله کې پیش کړي لا اله الا اسم الحوسنه پدوبيا وزر الذين او پرې دا کسانی ولیدونه په اسماء چې شرک او کجروي کوي دا الله بنومونو کې سيزو نظر چې سزا به لور کړی شمه دا اوس یا ملون چې سې کول وَمِن مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَعْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَادِلُونَ دا تقسیم دخل کو کوي خلق یو غلې چې هغه خو د الله د توحید د سه قائل دي چې د الله د دا توحید دایان جوړ شي وي خلق پاغه برابر او دویم قسم خلق غدې چې دا سره توحید نمنې نو مِمَّنْ خَلَقْنَا بعضی دا اچانه چې مون پیدا کړی امتونه وړل دا دایانو دا حق ورس یعدون بالحق بیان دا حق دا توحید گئی و بی آدلونو پا دی خلقم برابر ای توحید بیانی او پا توحید خلق و عمل سمئی دا سه دعیانم پا حق برز دا توحید خوبل طرف تا منکیری نمشتا نایل تخویب والدین آکسان کزو بی آیاتینا چه در رو جن گرلی زمگا یا تونا دا اللہ دا توحید یا تونا در رو جن گرلی ایمان نلری سنستا در جوم زرد چه منگ با پا دمه دمونی سو دوی من حیص دا سی زین الارمون چی دوی نپویگی استدراش پا دمه دمانی ول یک دمنا دا سی پرو رو مذابه اونیس و اوملی لهم و و اوملی لهم محلت ورکون دویلا این که دی متین یقینا زما تدویر که زما زمان تدویر دی متین دیر مزبوط تی زبا تا دیر مزبوط جالا چون اولم یتفکرو دا تتمت سورت تبس سورت ختمی نو تتمت بیا اغسلور مسئل بیانی او سول اربع مقاسد اربع علیہ توحید رسالت کتاب او قیامت بیا ختمی نو اول رسالت پیش کئی بیا توحید پیش کې بیا باخرت بیا قرآن اولم یتفک کرو آیا دی سوچ فکر نکئی دا سره اصل کې مخ کې و ولذین کذبوا بیااتنا سکئی تکذیب کئ تکذیب کئ نو اولا می تفکرو نو دا سره جوړ کئ عبارت ای ایو کذبون ولم یتفکرو تکذیب کئ او سوچ نه کئ تکذیب کئ لګیا دی ولذین کذبوا بیااتنا ولم یتفکرو او سوچ فکر نه کئ دا د دې کذبوا بیاات سره مطالعق دولگی تکذیب کوي خو سوچ فکر نه کوي پسکه دا پیغمبر پر اسارت کې سوچ نه کوي چې وې منی په توحید کې سوچ نه کوي چې قائل شي په اخرت کې سوچ نه کوي چې قائل شي په کتاب کې سوچ نه کوي چې وې منی اولم يتفکرو تکذیب کوي او سوچ فکر نه کوي چې ما به صاحب هم نشته دي د دیپا دی دی اناصح او خیر خوا باندې من جننه لیوانتوب دلتا صاحب پمانه د سره ناسح ده ناسح هغه د دینه ناسخ خیر خوا چې نسیتو د گئی ما به صاحب و نشته ده د دې په خیر خوا باندې من جنت ان لیوانتوب انه هو نه ده دا پیغمبر الا نظیر مبین مگر يرون ګری خکارا اولا ينظروا فی ملکوت السماوات د توحید بیان رسالت کي بيان کوست توحيد اولم ينظروا ايات سوچ فکر نه گئی في ملکوت السموات والارد با باchainId اسمانونو زمکو کي وما خلق الله من شيء اوغه چې الله پیدا کړی دي هر یو شي سوچ فکر نه کوي سره پاره چې د توحيد قایل شي وکائناتو کې دي سوجيږي نو د الله د توحيد وکایل شي او بل سوچ نه کوي پا دیکی چوان آسا ان یکون قدق طرف آجلو هم چه نیتیم نیزدی دا کیامت دا خیرچ وان آو دا چه آسا زرد چه ان یکون شی قدق طرف نیزدی اجلو هم دا دی نیتا کی دیشی نیتی نیزدی نو پا بی ای حدیثیم باده و یومینون نو دا از قرآن شو نو پا کما خبر بادهو دا اللہ دا خبر و دا قرآن نباد و یومینون دو ایمان روڑی چه قرآن با این نرولی نو پس برولی قرآن نمنی نو بل بس شیچی دیو پی یقین ایمان جوڑش دی ایمان او یقین کتاب قرآن ده فبی ای حدیث امبادهو یؤمنون بس کما خبر دبادهو دا, دا قرآن نباد چی امنون دی پی ایمان رولی د ایمان رولی کتاب قرآن ده من یزلی الله فما لہو فلا حادی علا زکاة. قرآن با نیمان یقین جوڑ نشن و ببل سزکن جوڑی گی چې قرآن قطعی کتاب ده ریشتی نی ده او داخو علاج ده داخو های دوز ده های دوز کلا خطرناک مرض والی نو په دویانو که اغا انتها والا دوی ډاکټر برکی بس ویده نو برا ماسرانو را دوی نشت پا ده خنشنو بیا کې نوچه پا قرآن خنشو کنم بایس نخکی فا بی ای حدیث این با دا یومینون پا کما خبران پس دا خبر دا قرآن دا اللہ نبا یومینون دی ایمان روڑی من یزل الله چال رچه اللہ محر دا گمراه وینو فلاحا دیاله اپا قرآن چی ایمان روڑی سچل شوی وی دا بان محر دا گمراه وادیش دا دز ربن شوی دا فلاحا دیاله نشت دا سوک لار خودون که ازدلا ویزر امو پری او الله دوی پریفیې توغیانې هم په خپله سر کشی حیران پریشانی یا سونهکانې سا دا د د توغیان بایان دی توغیانې ويحتته دا سرېدل قیمت نم نو تپوس کو ونهکه تپوس ک ستانان ساعتې پهباره د قیامت ک یا مسا کل د موجود کیدل مرسااح صبحوت کله د د سې کل ددې راتلل کل د او در دا قیمت به کله ودرېږې کل به را ځ خلل او نهفی دلې غی بم د به قل خل ور پ غمره دیل مع ربی یقین دې الم زمارب سره د درب سره. الله ته پت لا ی جللی ل وقت نه بخکاره کوي د قیمت ل وقت په خپل وقتې الله هو مګغاهلی وقتې ایفی وقت. نه بهخ کاره کوي برپا به برپ کوی د قیمت په خپل وخت کې مګ راغا اللهته پته ده راتون کېغ د علم ماغه سره دی ما ته س پته ده سلت سماواې ولاړ د ماته پ شته ځکه سلت په ماه د پټایدي یعنی خفت پټ شوی دی د دې اعلمفی سماواېول او د پاسمانو او ځمکو والله او باندې زمکا اسمانون والاوبانی دا دیلم پتھ دے چاتم دا دی پتن لی سا قلت پی سماواتی والارد او یا درون دے دا کیامت شان دا دی په پی سماواتی والارد پا زمکا اسمانون والاوبان دے دا دریلوی درون بار بوجھ دے دیر ور دے او دیر دیری دے لا تاتيكم اللا بغتا فزمك اسمانونو ټولو باندې انسان ته غافل له نور خو ټول کائنات د دینه په یری او ټول کائنات د دینه یریږي چې قیامت برپای شي لا تاتيكم نبره جیتا او سهل ابغتا بګارنا صاحب او یسلونه کک انکه حفیون نه ه دیت پوس کایستانه په بار د قیامت کې د وق د قیامت کې کله به ان ناگویا کې ته وی چې حفیونن ها با خبره د دین حفیونن عالمن تا نه دا سې تپوس کوي ته جوړې تد د قیامت نا عالمي چې کله وي ا تاریخ جوړې ته معلومه یا حفیون په معنا د تلاش کون کی گویا کې ته تلاش کون کې ان ها د قیامت دا تاریخ ته جوړې دې پس تفشيش تحقیق پس اخته ته نه تپوس کوي قل ورته پیغمبر را انما علمه يقينًا دليل <سؤال> من الله لا لا سرى ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر خلق نه پویږي نو تانه ته پوسونه کوي قل ورته پیغمبر زخه نه اختیار منيم لالم الغيب ماننه ولي ته پوس کوي ها رازیبا قل ورته پیغمبر لامل کولې نبسي زه اختیار نه ل رمضان دا پارا نه فن ولا زرا نه دنه نه دنو نقصان نه شم زرا لریکولنا الله مګر اغا چې الله واړی ناغرہ تنفن اخصان را گئی الا پماند دا الا پماند دا لیکن است اسلام من قطع دا الا ما شا اللہو کائنن سچه اللو واری اغا کی گی ما شا اللہو منزال کا کائنن دا سید الا پماند دا نجودہ کلام شکن مبتدہ خبر شیزان اللہ تفسیر ابو سعود د ق مبدا خبر جوړ کړي ده الا ما شاء دا مطلب نه چلام له کول لنفس نفن ولا زرن الا ما شاء الله اساس نا متصل نه نه چې زدان په نقصان اختیارمنده زان د پارانی مگر چې الله غواړي نو الله را لسه په نقصان اختیار را کړي نه یا معنا غلط دلتا الا په معنا دلاکين اساس نا منقطه تفسیر ابو سعود والا کړل ویلاکن ماشاء اللهو من ذالک نکائن سچي الله د دین او غوړینو هغه کیږي دا مطلب دا نه چې الله تعالی را لنا په نوڅه اختیار را کړل ولو كنت عالم الغیب نو دا نفی نفیدا تصرفم د نبی سره سلام چې پیغمبر مختار کل نه اختیار اختیارمن نه دی څنګه چې جبرئیلانو مختار کل دی ولو کوندو علم الغیبه نفید علم الغیبه ک چرته په غیبه پوی ده نو لا تو من الخير ما و ډیر راجم مکړو د دنیا خیرونه نه زانتا و ما مسن یسو او نبره سید راته استکلیف قال علم الغیبه باب تکلیف, با با تکلیف نر سید خدا تکلیفونه چیر را رسید دلیل چاله علم الغیبه ریم س تکلیف ورسید په کورواله بدنام اوله گی دا یو میاشته پوری پتوته نه لگی دارنګ سحابت ای اویا بوتی لوبیر ماونکه آیوله شهیدان کړه پیغمبر ته پتا نو ورکه پتا واګه به لېګ نه لريګ دا شدې ورو واقعات نو دا د دې دلیلاله مل غیب نه ایمه کالیم الغیب به کا ابا خیرونه می جمع کول تکلیف بنه راځید ان انا نیم زیل نظیر و بشیر يرون کې وزیره ورکوون کې له قوم دا قوم د پاره یومینون چی مان لري والله هو هو خلقکم من نفس واحده دلتا نفی د شرف دعا کوي او حال دا و سره حال د مشرکین او بیانای د پارا د رد شرک ځکه توحید مسله شورو وکړه کمزینا ل لله اسماء حسنا په دوهه بها نو پتات مکه توحید صداقت کتاب او اخرت رو نو اوس مثال د مشرک د مشرکین او حال او نفی د شرک د پارا والهو الذي لاغزات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه آدم علی السلام وجعل منها او پیدا کړی دا د جینس نه زوجه د د بیبی لیسکونی الیها چې ارا ما سیل کی دیتا کلام دلته ختم دې دې کلام ختم وره وقفت دا وروسته جدا کلام شروع کی نو نفس واحده نه مراد با آدم علی السلام او یا تاسو وک چې نفس نه واحد نه مطلق انسان دی بس الله غزاد ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې مې واحده د یو جنس نه دا مطلب د یو جنس نه پېدای وجال منها او به پیدا کړی د د جنس نه زوجاده د غبیبی د انسان له. یعنی ما مطلق انسان لیس کن الیا د پیدا چې د انسان د خزې آرام حاصل کی نو کو آدم تی مرادی نو پدی با کلام ختمشی دلتا با وقفی دق مفسرین وي لکه ابن کسیر وغیرہ <تصفح> او فلم ما تغشاها بجودا کلامی روستو دا اولاد آدم حالت بیانی دا مشرکینو حال وی او یا دادا چه نفس واحدا نو مراد اغا مطلق انسان شو نو فلم ما تغشاها دا غا انسان مشرک حال لے فلما تغشا دا جدا کنام فلما تغشاها کلچه او زیشی دا انسان ها دیخ پلی خزی سرا زوجی سرا نا حملت حملن خفیفا حمل والی حمل سپک ابتدهی حمل نو فمرت بے دا په آسان تیاس سرا گرزی را گرزی د حمل سرا اول اول کی و فلما از قلط حمل درون شی نو دا الله ها دا بیا اووااز کو الله اواز کوي دا دواړه الله ته چې رببه رب د د دواړو د دوات د کې د وخت نو شوي لنا تن الله که تا مونمته ک سالهن روغمټ بچې سال روغمټ نو ل نه کوونه نه نه شاکرین شبه مونږه د شکرګزارونه الله نه بیا سالونه کوي خوپل ماته هر کله. چوارک دے دوالوتا صالحن روغ مړ بچي یا فلمه آتاهما مزارعو کا کله چور کی دے دوالوتا صالحن روغ مړ بچینو جالا اوغر زیدا دوالو لو هو الله ل شرکا شریکان فیما باغ بچی کی آتاهما چې الله ول ور کړی وی پای کی الله سربل شریک بچی ول نن غواڑی او اللہ وی الله وی چوارک نو وی دا بابارک دا پلان کی پیر سیبل تروم ندا شرف الاولاد دیتا وی شرف یا اولاد او فتعال الله پس یشرک د الله ما دا غسن یشکو نه چی دی الله سره شریک دا شرف یا اولاد که حالان کې ای یشرکونا دوی شریک ای دا خرق الله سره ما غ خلقو شیا چی پیدا کولیس و هم خلقون او حال لري چی پیدا کری شي وی دي اپیر بابا پیدائش کې الله ته خپل محتاج وو نابتالا سولاد در کی آغا مخلوق نتا دا تم امید لره دیو جنا وی شای اسمیل خپل کتاب کیلی کلی دی وی جو خود محتاج هون دوسرو کا بلا اوسی مدد مانگنا ہے کیا چا آغا پا خپل بلتا محتاج جنتا تیم داد سلاغوار اپیدائش که اللہ تا محتاج ته بزویلور سدر کی ایو شرکون مالا یخلق شیم و هم یخلقون ایو شرکون مالا یخلق او آیو شرکونه جمع روڑا و اومی اخلقون جمع روڑا آیو شرکونه جمع او دارنگ فتحاد اللہ اما آیو شرکون آیو شرکونه مالای اخلق اومکه لنکونن من الشاکرین دا سیغی دا جمع جمع بدی دلالت چه دا انسان یادی مشرکین انسانان او خلق دا می دکووی چه یو ضعیف روایت راغ غصی دلتا یا اسرائیلی روایت کمزور روایت او ابن کسیر پی رد کرده ده چه دا هوا شازون دا روایت شاز ده هوا معلولون من سلاست او دا د و وجن آغا روایت چه ده نو دا دا وی معلول ده ها داو چه وی دا آدم علیہ السلام یاده آدم علیہ السلام خوزی سر یوزه شو حمل واغسته شو بیاوی الله راکا چه نو نووی بیا سوکلل جَعَلَا لَو شُرَكَا فِي مَا عَتَاهُمَا شِرْكِ اوک علاقا شرکو کو پیغمبر نو بازی پاکی بیا خرا پیدا خیلک گزارا کئی نائی سوئی نا د شرک فی تسمیع کڑیوا نو ولی شرک تسمیع معبولی شیدیس نو میں ولد شرکی خیو نا نا آدم علیہ السلام نیا دی آغا روایت بارک ابن کسیر وی شاز دی مَالُولِ مِن سَلَا سَتِ اَوْجُوْهِ یاو خاب حاتم ویلی دی یو لا یحتج به پری باندي چدنه احتجاج نشي کوي بل دا چې دلتا د وګورا دي آیات کې وګورا مونږ وی دلتا چې یشریکو ما لا یخلقو دارن بل مونږ وی دغلطه کلام ختم شو کادم نفس واحده تن آدم علی السلام وراي او فلمه تغشا حملت حاملا خفيفا دا جدا کلام دي او دا, دا مشرک انسان حال بیان نه دا ادم علیہ السلام نو ایشریکون ما لا یخلق شیء یخلقون او قرطبی وی دا روایت چه ده ضعیف من الاسرائیلیات ضعیف ته اسرائیلی روایت ادم علیہ السلام نه یاد ایشریکون ما لا یخلق شیء عادی الله سراغ سو شیء نشی پیدا کولې سوامي او حال حالاله چي دي پیدا کړی شي وي ولای ستيون الام نصرہ طاقت لري د نړۍ په اړه د امداد ولای انفسهم ينصرون نزان سره امداد کولې شي و انت دوو مل الهدا رات په شير په دعا رحمت کیګمنا و انت دوهم کته د ویرا امداد کاله الهدا سها جت هاجت ته رحمت کړه غواړې خدا مراد دلته حاجت و انت دوو مل کترہ دوی الالوحدا سہا جتا چا جو ترویرہ لوکی نلائیت تبیعوکم دوی نشی را سیر را رسی دے تا سو تا را رسی دے علیکم برابر دے پتا سبانی دا حالت چا داؤ تموم آواز و تکویں ام امتن سامیتونیا چپا تکے گئے اولی نا خبر نا دے کہ امداد دا پار آواز کہکنکے برابر دا ان نهتهدونونه مندونې الله بعد نام سالو کوم نا کسان چې تااس عملد کوی د اللله نوا بعدو نام سالوکوم خوجز بندگانديستاسو غونې آجز د محاج ا خپله محتاج دی الله ت بنده د ن تالب پوره کې یعنی د اللله ن خپله غواړی الله ته محتاج اعبادون امثالکم دا بدتیان مشرکان وی د بوتان یادی وی دا بوتان یادی یاد قرآن خوی دا اعبادون امثالکم بوت عبادنی عبدنی او یا به ترجمه سکه دا بوتان دی ستاس و پشان وی کتبوتنو بوت نه یادی اعباد دی امثالکم فدوهم پس آواز و تاوکه فلیستجیبو لکم چه قبول کی استاسو دا حاجت پورا کی استاسو حاجت ان کندو صادقین کریشتنیه زکه الله ویټریوکه رمضان چورته چې دا حاجت پورا کی او ته را رسی حاجت پورا کئ نه پس را رسی اللهم ارجلن فلیسجیبو رکم اواز وتهوکه چې استاسو قبول tieو او مخکې ویلو انت دو من الهدال یتبیوکم نرارسی ولی نرارسی وی وجذاذا اسباب و کار بریخ ده ده مرنباد نفی د اسباب و دو روحیتی کئی علا هم آر جرون آیشتا ده دلخ په یمشون بیها چه تلو کی باغی شتا شتا آو علا هم آر جرون آیاد دلخ په شتا آوخ په خوشتا خو یمشون بیها پدی تکولشی نشی ولی روحوت ده ام لهم آیدین آیشتا دیدوی لازونه یبتیشونه بیها چینی ول پی کولی شی نشی کولی ام لهم آیانون آید دیستر گشتا یبسیرونا بیها چی ری دل پی اکلی شی نشی کولی زکا اسباب و کار پرخیده در روح و تون آباد ام لهم آزانون او خو آو خوی اسماؤنا بیها اور دل پی کولی شی نشی کوله نفی ده اسباب آقا اسباب دولویتی نفکل دا اسباب و کار پرخید دا مرنباد اولی دو شوا دا کم ورطو ایرامدت که خپل شریکانم سمکی دونی بیا زما خلاب دا مرگ منصوبی جوڑه که فلا تونزیرون محلت امرال مراکبه ولی زکا چه انو ولی الله یقینا مددگار زما بچکونکه زما الله دے اللذی اغالا نزلل کتاب چرا لگلے دے کتاب پدی مسالہ پدی مسالہ دے توحید را لگلے اے نزلل کتاب بے حاضر مسئلہ ان ولی اللہ یقینن بچکون کے زمان الله مددگار اللہ دے نزللل کتاب چرا لے گلے دے کتاب پدے مسئلہ نزف آغمہ سرک لکم ویتو اللہ سالین و اللہ امداد کئی دا نیکان و معاہدینون اللہ و امداد کئی والذين كثرت ادون من دونه يتاسرا مدد قيد الله لا نسي ولا يستيون نصركم تعقد الذي ساس الامداد ولا انفسهم ينصرون نذر امداد كوليش وان تدوم الى الهدى او كشرتاسرا بل الى الهدى سحجتن لا يسمو ايستاس خبر نوري اورينن وتراهم او تين ينظرون اليك تشغوري تاتا ستد اخيالي جوڑی ما تا گوری و خواهم لایو بسیرون سترگی کلاو غطی بطی بطی نیولی خوا لایو بسیرون لیدل نشی کود کلی که نا مده دا سی کلاو سترگی پایتیش نالاوی ستاسو خیال داره جوڑی گوری خوا غلیدل نشی کولیسی سترگی کلاو دي نو سترگی دی کلاوی خوشات آغا تا قط ختمش روحوت لایو بسیرون و تراهم تاسوین دوی ینظرونی لک ترا هم تین دوی لرا ینظرونی لکا گویا کی ګوری تا تخوا هم لا یبصرون دوی دل نشکو لے اس اس ترگی کلو دی خوزیل آف وامر بلغور فوار از ان آداب بیان ای بیان شو د توحید کانا نو دائی تا بیان آداب خی مسله دا توحید بیاں شو تبے بیانې نو آداب د دې مسلې سړي هغه آداب دلتوي دایل په کار دي چې د دې آدابو خیالو سه دلته اخلاق سبعوا اخلاق دي اخی دایت قرطبی وای ما انزل الله هذه الايات الا في اخلاق الناس داللا دا اخلاق و بارک نازل کړي دا یا تونم یہ اوه اخلاق تی جعفر صادق امام جعفر صادق شیگانو چه داغا د دفق امام وی او فق جعفریم داغا پنوم جوڑا کرده دا نو دا اصلا سنت ته غایی پیاسه پلا دعوی کرده دا خوا داغا دولس امامان مخیم منذکر کرده وکا نا دولس خو نا خو یو غولس اغایو خو باکی غائب ده آخوشتانا دا یولا سا امان چې کوم د دا دی دادا دا مون دا سنیا نو امامان دی صل. علماء دی لوی بزرگان احل بیت دی خود دی پی غٹا دعوی کڑے دا سلی نوی دادا مونگا دولس امامان نو امام جعفر صادق د امام نیفر ملو سازانو کې راجی اغوی لیس فی القرآن آیت اجمعو لی مکارم مکارم الاخلاق من حاضر آیه قرآن کې. د مکارم و بهترین اخلاق او دا پارا دا دین جامعیت نشت اڈر جامعیت دا اخلاق و بارک لیسا فی القرآن آیا آجمعو لی مکارم الاخلاق من حادر آیا بہترین اخلاق و یو دائی توی تو توید و یعنی رت خود مضبوط و قط شرکو شرکیو کو جڑے والا وست خو خوز الافا تبسکے خوز الافا ا مالک وا په عافي افو درګوزر دا به دایي صفت خدا د ذات باركي ا دایي خا ذات مسله بيان دعوت کې خلک بد يرد وينو خو زلاف عافي درګوزر علماء یو منکر کیږي د الله دین خرابي نه کې با فني ولا غستا حق نه د الله له سړي دچا حق ماف کولی شي خلکو پر دې خلک نه پل حق یادې پل حق کې خدای لافا عمل کو په عافي اخلاق دی دویم وا امر او حکم جوه بل عرف په عرف عرف ستوي ابنار ابن العربی وئی لا اله الا الله توحید بیان او بل عرف جواهر الاحسان والا وئی چې وئی د شریعت مطابق خبره غوا دایله دویم ادب د اخلاق چې د به د شریعت مطابق خبره کوي شر نه وبار نه کوي د دا دعوت ادبدار یو با عفقی افو درگذره بدیکی ذاتی ماملا بل وامر بالعرف حکم بکی با د شریعت موافق کم دین چې بیانې بد شریعت دي ځان نه او دیم وارز ان الجاهلین مخواړه و د جاهلانونه جګړه مکو آدا سره جګړه کوي نو ته به جګړه نکې کنزل کوي نو د کنزلو جواب به په کنزلو نی دا مطلب آ جګړه کوي جګړه م جوړاوا ولی جګړه چې جوړ شي کنه نو به د جګړې د واحد شړې د دا دا دایي شړې فائدې نشته د مخالف فریق تاسو وره چرته نه وي قران ته سنت بیان شې دی به جنگ جوړي مذهبي چې به د جنگ د مسله ختم شي ندق وي قران وارزان الجاهلی حتى امکان ما جگړه نکه شېل قران رے مولا بل درس کې کی بیاناتو کې داوي چې مناظر به نکه ای جوړې ځان مت خلاص اخلاص وی مناظره سره دا داو چې کله ډېر مجبوری نو بیا به کې دا نه چې بس کارت مناظر وته وي ولی هغه غواړي جگړه جوړ شي باز جوړ شي چې مساله پشا لاړ شي نقصان کوي وارزان الجاهلی اور دار خبری جواب بمن کې دا زمو ورګریدار خبری جواب چې چا سوه کنه بس زې بختی لی نوټیفی کرتا جواب وکې نارزان الجاہل سر خبری جوابي او سنیخه اړه خبری خلق جواب نه کوي قرآن تم خیالی انداز قرآن خولې د جصړې قرآن په فهمي باندې پوي قرآن کله دایي تراز راوالی الزامی جوابو کی کله تحقیقي جوابو کی کله تفصیلی جوابو کی او کله اعتراض بالکل پوری د خبر بل خوابوږي وليا خبر هذا خبري ني ماذا با اريزن الجاهلي <coughs> در اخلاص واما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واما ينزغنك من الشيطان نذون فاستعذ بالله انه سميع عليم ک چر تو رسیته د شیطان نن ازون وسوسه وسوسه د شیطان نارایش کنزلو ته دی تیارای جګړې ته تیاری نو پس صحیح اسب اللہ پنا بغواړې په الله باندې سم مطلب سلورم دا چې د غوسې او د شیطان وسوسې په دوران کې بوزو بالله ادب دا دادامم کنسړې لغوس ورشي سبګي کوالا رکیدنی وبد یوس کی او دستیو کی عز بالله دی وای نو پاسایس بل لا دای وسکای د وسوسه په وخت کې اوس ویلا وي ان او بشکا د الله سمون علیم او ریدون کې او پوی د نه شیطان وسوسه بدن د فکی ان الذين اتقوا بشارهت مؤمنان او تا سره د صفاتو د دایین د دایانو صفاتو سره بشارت ورګی یقینا کسان اتقوا 6 تقوی اختیار کړه دا کمی خبره الله کړه د خپلیک اذا ما ساون طائفن کله چور سیګی دی تاسو خیال طائف خیال وسوسه حمله من الشیطان الشیطان نذکرو نو دوی الله را یاد کی تذکرو دا آیات را یاد کی چې کوم آیات کیوه شیطان نا نزملو شي پسایز بالله نو فایزا منا صاحب وجیم مبصرونا ابرتغسون کیو خیاری څه مطلب دا یا تون چې مخه ترازی ضرب ابرتغسون کیي د دین او وبرتلی بده عمل کوي خدای له مقابله کوي واخوانو وَا هم د دې غیاران یمدونهم راکاږي دوی فیل غی سرکه شتا قسم لا یوخسرون بیا اوې کو تاهینه کوي مطلب دا د شیطان غرونه د اسیری سړې یعنی شیطان وسوسه تراکاږي نو د شیطان خبره ممه نه آیات را یا دا و او اعوذ بالله واه و ظالم به کله چې دویته تر اتلوونه ک پهیو مجزې د دو دو دوی د خواې دوی ته مجزه را نړی دوی مجزه پیشکن او قالی و لوله بایدته ولی د ځان نه جوړه نهکه دا مجزه ځان نهی نه جوړی په کاره د را ته پیش کن دا نفی د تصف هم د نووي ل السلام مجزه غواړی نو دام دا د شیطانی وسه شووشیتان سینګه او ششي دا سې مخالبف ته وی خوانم یا مدونم پیل غیه ایده سکی وی ظالم تا تیم بی آیا کل چه ترات لو نکی دیتا پیو موجزه دید خواخی نو قالو دی وی لولش تبایتا ها ولی دا سان ندا جوڑا نکڑا زان نبی جوڑا کرده وکنه لولش تبایتا ها اجتبا اختراعتا وی زان نجوڑول جواب قلورتوی پیغامران اینما ما مایو حیلی من ربی یقینن زخو تابیم دا اغا چی وحی که ما تزا ما داربنا؟ ازا دا وحی تابیم زن جرول نکم ای جوابا شو او دا پاگ اخلاقو کی پینزم خلق دا دا دائی دا پارادا ده دا چی دائی دا با اتبی مایو حیلی ربی اتبای وحی با کئی هادا بسای روم ربکم دا قرآن دا د ابرد خبری دی ترب دا ربستا سونا دا زلسترگی دی د بسیرت خبری دا ترب دا ربستا سونا و هدن هدایت تیر احمد تلقومی اومینون دا قوم دا پارچ ایمان روڑی و ایدا قره القرآن و فستمیوله و انسیتولا لکم ترحمون ترغیب قرآن تم اوار سرا شپا ادب عدب خیی شپا دایت دا و ایدا قره القرآن و کل چلستلی چی قرآن نفستمیوله و وکیگ دا دیتا و انسیتو و چپ شلال لکم ترحمون دی دا پارچ پتاسو باندی رحموشی نو قرآن تا غوگی خست ترغیب قران ته او اخلاق او کې شپګه مخلوق نو مسله د قرات خلف امامم دلته مفسرین علما چیړي هلون دا داوا تاسو اصول کې ویلي دي بس چې فقهاو کې دا کوي چې قران رحم الله يوځي کوي تقلید سره کوي او غیر مقلدیت سره کوي او غیر مقلد دی ته وي چې یو حدیث باندې عمل کوي بل پرېدا غیر مقالت. وی وی حدیث او قران پر اده ديته وي غير مقاليد نه ديته وي وي اهل حديث او وي اديت علي حديث نه يو زکه غوسه شوي دي وي اهل ديز دا چي دي وي تسميه بي زدا اهل حديث مانا منكرين حديث <تصفح> لکه وي سينه چي قدريي دي نو قدريي خدا سي کار جوړي دي تقدیر تقدير نو نو دا تسميه بي زدا مطلب منكر تقدیر نو داي ولي وي حدیث او بل پر اده او تقلید څه تقلید دې دوي چې تمام قران او احادیث مخه تکید او دا, دا غي د مجموعه عمل جوړ کپا غي عملو کا بس دا فرق ده فقیه کهو غیر مقلد مجتهد او غیر مقلد کی. دا فرق ایسه کوي قران سنت ټول مخه تکیدی قران او اذا قرئ القرآن فسمعوا لو أنسيتم او امام مالک وای دا قول شیخ الاسلام دی میان په مجموعه الفتاوا کې نقل کړي ده چې دا یاد نوزلات فسالات ايات شعباره کې نازل مانزه بار کې نازل ابنی تیمی وي خو دي مني كند چې مانزه کې نازل شو نو دام کې د مخهتا قران قطيره او دام چې لا صلات علم لم اقرا بفاتل كتاب نور بسيبل روايت چې من كان لوي امام فقرات الامام لهو قرات او د مسلم روایت ته ويدا قرانو فا ان سيتو د ټول مخهتا کا پس خبره به هیڅ دا خطي او دا وګنونی څه بل بریده دا کوم اصلي پیدایش دا ټول مخه ته کیږي نه دا به تاتا لار او خی دغه دا مشتہد کاری امام علي پره دا ټول مخه ته خیري ناغه دا وی چې لا صلات علی مولا می اقرا فیات الکتاب یو خدادا چې دا روایت امام بخاری مختصر نقل کړي امام بخاری هو کار دادې سو چې د بخاری په منهج او ترتیب پوي اخو روایتو نه ټوکړې را او ځای پهځږي او مد دی نام مد دی نه چې کوم ځ کوه ممسله مستبت کوي د هیث ټوکړر راوالی نو ر پرې دي او دغه طرریق. دا خو ممسلم دی چې ټول ه سفه راخلی رااخلی د میان مسلم ممسلمڅ کوي پاړې پاړه یو یو حدیث دی او بخی به ټوکړال ته نه دلته نه هلته نه ته نه مد اچي کم عنوان کې نو دا غي عنوان د پاره ټوله دیس نه را دي ا ټکړه والی چې د عنوان سره لګي دا کار کوي امام بخاری نو بخاری کې اختصار ده په دې روایت کې مسلم روایت پوره کړل asa wai awaila salat liman lam yaqra bi نو ترمیزی ور سره وې تنمیزی راواله الته سوې چې لا صلاه للمن لم يقرأ بفاتل کتابه و صورتم اها دا وګوره خبره پورا شوا دا فاتحه نه یادای دا مطلق قرت یادای قرت نو قرص شه ده فاتحه یو سړی نه فاتحه وې نه صورت وې نه فاتحه وې نه وسر په سايد نو موږ یې نشو کړن ترتیو سړی پرې خونو قرات فرز نه ده فقرو ماته سره من القران قرات ته پاتې شونه ځکه موځ نه کی خبره سو ته ته سې جوړ کړم امام پسې پاتېونه موځ نه کی اسی خبره ساده دا اجټ خبره زه د عوامو د پوي د پارم چې په دې حدیث کې دا شته کلا صلاه تعلم یقرأ في بات الكتاب خلف الامام خلف الامام بګې کم نه یته خلف الامام دا خلف امام ته پیداګ دی چې کومه داول لري فاتحه امام پس شادو ان منز نکیږي قیامت صبا پورې دي سرا پدې باندې حديث صحیح صریح نشتا اګه ما لگاوسه صریح ته صریح ده د دې په دې داوا کې چې فاتحه امام پسونه وای نو صریحونه ده ته چې کوم داوا کې هغه پر دا دلیل نه ده اخو یا د مطلق قرت ته اویا دعوایه مونږ موی فاته اوونه مونږ لکیږي س فاته حزم من فنه زان لواجب د سوره زان الله یو سړی مونږ کو فاته او نه شو واجب ته فاته شو ک په هره سا وکي ک که وی له ادب کوي خو لیکن سو ک چې دا چا فريزا او وظیفه د فاته ویلوې نو فريزا وظیفه د فاته دا چا یا امام یا منفرد ولال تبل حدیث راغې من کاه لو ماون پقررات لیمان می له خاتو. دا خبره چې دا وایت کم زورې دی او د راوي دا دی دد پ شپ س نه د دي چې به کم ست طرت هغې به ضی فر راوي بل به ی باې وای کېتابونه شتهغ بیا قتل غواړی خوځه لنډه لنډه خبره کوم ما وختنی شته خوصرف صرف حاصل ویم او بل دا وګوره چې امام احمد ص ابن تیممی ووي چې ضاقرورلقرآو فستېله نولهفیسله منزه کې نناازل دی نو دا مخته کې ده. چه قرآن ویلی کیگی نو وگو تکی دنو سنگ دا منفرد بیا دا مقتلی بیا امام بسیفات حویلی شی قرآن خواهی فستمیو لوانسی تو او فستمیو چه اورنو فستمیو او چه لره ولاره نوری امام وانسی تو چه بسه دا خدوه باره که میدان آزه لیه خدوه مانزد دوارو که ده دا خدوه دا مسئله دا که امام تنیز دینا سه اوری امبم چپی او که لره د انسی باندې بانده با عمری نو داخل د دا, دا مانزه مسلم دا نو اذا قرآن قرآن فستمی اولا ہو دا مانزه پا بحاق لاده امام پاسی سنگو اے بارحال <تصفح> ای طرف نا روایات و اترازون جوابنو گدباس سمیده تا صرف حاصل صرف دم روی چو د فقیخ کار ده دا, دا طول مخی تا کی دی نا غینا مسل رویستا چه امام پاسی ولاد نو فستمی اولا ہو او من کانا لہو قراءۃ الامام له قراءتون او پاتہ شده چاچی وظیفه دا نو لا صلات علی الملل مقرا بفاتل کتاب امامونه و منزونش منفریدونه و منزونش او یادادا چې د مسلم ترمیزی هغه جمله ټوکړی و سره یو ځای کنو دا سب بیان ده د مطلق قراءت نه د فاتحه چې چا قراءتونه و منزونه نشو نو سرا فرض نه دی شو د بار و موس کوي اذا قرآن القرآن فَسَّمِعُ لَوَانْسِيُ تُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اوازكو ربك في نفسك تذارون وخفيا یادوا فل رب ده پزرک ده پاجزه سراو وخیفتن او پیره ودون الجاهر من القال او بغیر ده تیزه ندوینه ودون الجهر من القال بغیر ده خلق وزولو نپده ودون الجهر من القال یعنی ده جهر دوینه نخکتا جهر بنی قال یادن و یاد کا پخلی یاد کا وی و ازان سرا خودون الجهر من القول بغیر د خلی خذولو نه پدی وینه پتیزه سرا یعنی د جهر وینان اخکتی بل غدوی صار ولو آسالو سالو مازیگار ولا تک من الغافلین مکهګه د غافلانونه الا ارواخ یادوا دا مسالبه بکه دا ذکر دا ذکر بالجهر نشترو ګر دون الجهر من القول وجه جناب امام احمد یو روایت را نقل کړي د نبی عليه السلام سا د سعد ابن ابي وقاصنه چې نبی عليه السلام وي خير الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی به تر ذکر هغه دی چې هغه خفی او به تر رزق هغه دی چې د سړی ضرورت په پورې شي ابو موسی شریذانو روایت بخاری نقل کړي چې نبی عليه السلام او صحابه کرام تلل په سفر په یو ډېر او ختل برخاتل نو دی په تیزبانه الله اکبر وی نو نبی علی السلام وی عربی والا ان پس کوم فزان رحم وک انکم لا تدونا تاسو نرا بل اسم كون خنه ولا غائبا انکم تدونا سمیاں قریبا سمیو قریب دے نبی علی السلام باندې کړو یو د میدان جهاد دی نو میدان جهاد کې بیا تک بیر ویل جایزی ا حدیثو گشتہ ولی ال تکبیر به تور ذکر نه ده ال ت تکبیر دا جذب به د جهاد او دښمن باندې دروب ده زکه چې دا, دا, دا الله اکبر دا په میدان جهاد کې کافر باندې دوه اثر کې زروله ولا چي نو دا دغه د پاره نه به تور ذکر ني نو بهر حال عام دغرنګ قاضي سناو الله پانه پتی نخش بندی دې اغدا پچپنایات دلانده دی صورت لکلی دی وی اجمال علماء علا انہ ذکر انہ ذکر سرن هو الابزل والجهر بالذکر بدعاتون ابزل ذکر سیری او جهر به ذکر دا بدعات تی دا غرنگ مرقات والا لکلی دی اوی قد نصا بعض علمائنا بی انہ رفع صوت فی المسجد دی فی المسجد دی ولا ب ذیکې حرامون په اجما ده ولمو تصری کړی د ولمو نه سباتلولامات تصری کړی ده بیا رفع سوت رفع د ساوت اواز پورتهکول په جممات کې ولا ب ذکرې اگر که په ذیک نو حرامون حرام او د جمماتونوېحلکې جوړی کړي او برریلیانو به کول موږ به پیرت کوو دیو بند لمو په کتابونه لییکی وو هغه دیو بندیانو نمبر شوک دا چې چا شو رکړې دي کنه د دې شاته پس منظر وګورې دا در اصل بریلیت دی وبندیت کې ران دا یو سازه شانه بریلیت د وبندیت کې ران نه استهیش حال دا حرام دا رنگ ابن جرير ملي کړې دي یو کر حروف الصوت یو کره رف الصوت یو کره رف و الندایوس یا به ذکر و دعا رف الصوت دا معنی دی دا سي دیر حوالی پدیش خو د ذکر ادب او طریقه دا چې دون الجاهر من القول بغیر دا تیزه نه دا وینا تیز وینا बने بل غدی ولا سال ولا تک من الغافلین ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته دلیل نقلی دا ملائکونه تسلی دا پار یقینا اکسان ان در ربک چسترب سردی یعنی ملائک رب سر نیزدی دی, دی دربارک لا یستكبرون او ای زانو چد نه غنیان عبادت دی د الله د عبادت بنده غه نه بلکه د الله عبادت کوي و یسبون پاکی بیان دی د الله ول او یزیدونه ول ات دی تابعدار الله تسجد کوونګی دی دلته سو خبره د فرشتو نه دلیل نقلی راړو وګوره فرشتي تابعداري عبادت کوي تسبیح وای تکبر نه کوي نه دغه سی توبم د الله توحید لا استقبیرون چه تکبر نکی نو دا آجیزی د زړی عبادت ش او دارن یو سبیهونهو دا د جب عبادت ولهو یز جدون دا اندامونو عبادت ناغت دری وانا کسم عبادتونی دل تراغون کرد چه لا استقبیرونان عبادتی زانو چت نگنی دا اللہ دا بندگین و یو سبیهونهو پاکی وی دا اللہ پجبا ولهو یز جدون و اللہ تا دی تابیدار نصورت که دری مسلی یو مسله چې تسلیم او مبالغت دویم ارتبا ده منځل الله او درېم مسله توحید او رد شرک آخر کې مسله توحید تفصیل سره بیان توفریو دا زمونږ یو طالبو د تل کال کی میو دریتب سیرکو دا یې واه لسی بیمارو تل او وفات شونو دعا و تاوکه الله له مغفرت نصیب کی الله مغفر الله الرحمه الله صلوات